يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Ayuhal Mustami'un Al-Kiram Para pendengar Radio Ibn al qayyim FM Dimanapun kalian berada Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat Karunia dan keberkahannya kepada kita sekalian dan semoga Allah jalla wa ala segera mengangkat wabah Covid-19 yang menimpa manusia secara umum. Alhamdulillah. Pada sore hari ini Allah Subhanahu masih memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian streaming dari kitab 'Uddatussabirin wa Dhakhiratus Syakirin'. Karya Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar, Ibn Ayyub, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Rahmatullahi Ta'ala alaihi. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-15. Yang menyebutkan dalil-dalil. Dari kitab Allah Azza wa Jal, Tentang kesabaran. Dan pada pertemuan sebelumnya. Telah kita sebutkan. Perkataan al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahawa beliau mengatakan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kesabaran. Di dalam Al-Quranul Karim. Pada 90 letak dari ayat-ayat Allah Jalla Walaala. Lalu kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah Taala beliau meringkas poin-poin yang terkandung di dalam ayat-ayat sabar itu. Pada bab ini menjadi 22 poin Dan telah kita sebutkan Dan jelaskan beberapa poin yang pertama Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal Perintah untuk bersabar Wasbir lihukmi rabbik Sabarlah engkau di dalam menghadapi ketetapan Rabbimu Poin yang kedua, larangan Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya Untuk melakukan tindakan yang menjadi lawan dari kesabaran Seperti tindakan tergesa-gesa Terburu-buru dalam menyikapi sesuatu Tanpa bersabar Yang ketiga bahawa Allah Azza wa Jal Menyebutkan syarat untuk meraih kemenangan dan kesuksesan hidup adalah dengan bersabar. Sabar yang disertai dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan poin yang keempat. Berita dari Allah Jalla wa'ala. Bahawa seorang yang bersabar akan dilipat gandakan pahalanya. Melebihi pahala dari amalan-amalan saleh yang lain. Di mana Allah Jalla wa'ala membalas pahala kesabaran itu. Dengan balasan yang tidak terhitung. Di gairi hisab. Yang kelima, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan syarat untuk meraih kepemimpinan dan kemuliaan di dalam agama ini adalah dengan bersabar dan dengan penuh keyakinan. فَبِصْتَبْرِ وَلْيَقِينَ تُنَالُوا الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ dengan sikap kesabaran dan keyakinan akan janji Allah subhanahuwataala akan diraih kepemimpinan kemuliaan di dalam agama Allah subhanahuwataala ini dan yang keenam bahwa Allah tabarak wa taala menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar bahwa Allah jalla wa ala senantiasa bersama mereka inna allaha ma'a as-sabirin sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang senantiasa bersabar kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bersabar menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada mereka. merahmati mereka membimbing dan mengarahkan mereka, memberi hidayah kepada mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ini poin, enam poin yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Maka pada sore hari ini kita memasuki poin yang ketujuh dari 22 poin yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala. Poin yang ketujuh. Anahu jama' li sabirina thalathata umurin lam yajma'aha ligairihim. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang bersabar tiga keutamaan. Yang tiga keutamaan ini tidak terkumpul bagi selain orang-orang yang senantiasa bersabar. Apa tiga keutamaan itu? Yang pertama, As-salatu minhu alaihim bahawa Allah Jalla wa'ala bersalawat kepada mereka. Dan makna dari salawat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu'l-Aliya. Rufaih Ibn Mihran, Ar-Riyahi, Rahimahullah. Kata beliau, Salatullahi ala abdihi, thana'uhu alaih al-Malaika Yang dimaksud salawat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba tersebut. Menyanjung hamba-hamba itu. Di sisi para malaikatnya yang mulia. Apabila Allah Jalla Ala memuji dan menyanjung seorang hamba. Maka itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba itu. Dan rida terhadap amalan hamba tersebut. Maka ini kutaman yang pertama. Yang kedua, warahmatuhu lahum. Allahu Jalla wa Ala senantiasa merahmati hamba-hamba itu. Yang senantiasa bersabar. Rahmat Allah jalla waala maknanya bahwa Allah tabarak wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan senantiasa menjaga dan memelihara mereka di masa-masa mendatang sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Wa yang ketiga hidayatuhulahum hidayah dari Allah SWT kepada hamba-hambanya yang bersabar hidayah yang merupakan perkara yang paling mahal dalam kehidupan ini karena dengan hidayah Allah SWT yang Allah berikan kepada seorang hamba, akan membawa kepada kebahagiaan, dalam kehidupan dunia, dan dalam kehidupan akhirat. Jadi tiga keutamaan ini, diraih oleh orang-orang yang bersabar, salawat Allah Jalla wa'ala, rahmat dari Allah, dan hidayah. Sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Baqarah, Allah jalla wa ala bir firman wa bashir as sabirin alladhina idha asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulai ka 'alayhim salawatun min rabbihim wa sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba yang senantiasa bersabar, yaitu ketika mereka mendapatkan musibah, maka mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah jalla wala. Wa Apa yang diraih oleh mereka-mereka yang bersabar ini? Yang ketika Allah Azza wa Jal menguji mereka dengan musibah. Maka mereka tetap mampu mengontrol dirinya. Mereka tidak hilang kendali. Dan mereka mengatakan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka keutamaan yang mereka raih. Disebutkan pada ayat yang setelahnya. Ulaika alaihim. Salawatun Al-Rabbihim. و رحمة وأولئك هم المهددون mereka mendapatkan salawat dari Allah جل وعلا dan rahmat kasih sayang dari Allah dan mereka adalah hamba-hamba yang mendapatkan hidayah tiga kutaman yang besar yang ini merupakan kunci kesuksesan dalam kehidupan dunia, salawat dari Allah, rahmat dari Allahu Jalilu Ala dan al-Hidayah. Berkata sebahagian para ulama ussaf yang ketika mereka disampaikan ucapan takziah, ucapan untuk menghibur mereka dari musibah yang menimpanya. Maka dia pun mengatakan mahlila asbir. Wa qad wa'adani Allahu 'ala as-sadri thalath khisal. Kullu khislatin minha min ad-dunya wa ma alayha. Bagaimana aku tidak bersabar sementara Allah SWT telah menjanjikan kepadaku bahawa apabila seseorang itu bersabar, Maka dia akan meraih tiga keutamaan. Yang masing-masing dari keutamaan itu, Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Setiap dari tiga keutamaan itu, Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Salawat dari Allah, Itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rahmat dari Allah, Demikian pula hidayah. Nase azza wa jalla. Wa An wa Ana walakum al-hidayah wa taufiq. Kemudian poin yang ke-8. Anhu Subhanahu jadil sabdra gaunan, wadha dan wa amar bil isti'anat wih. Bahwa Alloh jalla waala Menjadikan prinsip sabar. Sikap sabar itu akan membantu dan menjadi penolong seorang hamba. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada hambanya untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui sifat sabar dan melalui solat. Allah jalla wa ala berfirman واستعينوا بالصبر والصلاه Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabr was-salah Inna Allaha ma'as-sabirin Wahai orang-orang yang beriman beristianahlah engkau Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Bissabrik Melalui kesabaranmu Wassalati Dan melalui sholat Sehingga apabila Engkau hendak memohon pertolongan Kepada Allah Perbanyak sholat Dan jadikan prinsip kesabaran Dalam menghadapi Berbagai permasalahan Kata beliau Faman la sabralahu La'aunalah Siapa yang tidak memiliki kesabaran, Maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Ingin mulai pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Pegang prinsip kesabaran. Perbanyak solat. Tanpa kesabaran, Seorang tidak akan mulai pertolongan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang ke kesembilan, bahawa Allah Jalla wa'ala menyebutkan sebab untuk meraih nusratullah, untuk meraih pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan dan meraihnya, peganglah prinsip kesabaran yang disertai dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabr at-taqwa. Bersabar dan bertakwa. Dalam surah al Imran Allah jalla wa berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza." "Yumdidu lakum rabbukum bi khamsati alafin." minal malaikati musawmim. Apabila kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh itu datang menyerang kalian dalam waktu yang begitu cepat maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Bantuan pertolongannya kepada kalian dengan dikirimnya 5,000 malaikat yang mereka itu terlihat ada tanda-tanda dari keberanian mereka, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka adalah tentara-tentara Allah subhanahuwataala yang diturunkan untuk hamba-hambanya. Kunci untuk meraih pertolongan Allah. Adalah as sabar, wat taqwa, bersabar dan bertakwa kepada Allah Taala. Ini adalah merupakan kunci kemenangan. Ini adalah merupakan kunci untuk menaklukkan dan mengalahkan musuh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua syaratnya. Apabila kalian bersabar. Dan bertakwa. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُواْ لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Apabila kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikitpun. Tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Kuncinya apa? Sabar dan takwa sabar sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dan jadikan takwa sebagai solusi ada masalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertakwa kepada Allah jalla wa ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Adapun, apabila hamba-hamba Allah hendak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dengan diturunkannya para malaikat kepada mereka, maka Allah SWT menyebutkan tiga syarat di dalam ayat ini. Syarat yang pertama, sabar. Syarat yang kedua adalah at-taqwa, bertakwa. Dan syarat yang ketiga, ketika kaum musyrikin, kaum kufar, mereka melakukan penyerangan kepada kaum muslimin. Maka di saat itulah, kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi mereka dengan dua senjata yang paling ampuh yaitu senjata sabar dan senjata taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bala in tasbiru wa tattaqu wa min fawrihim hada. Yum didikum rabbukum bi khamsati alafin min al-malaikati musawwimin. Apabila kalian bersabar, kalian bertakwa, lalu kemudian musuh-musuh itu menyerang kalian, dalam waktu yang cepat maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuannya kepada kalian dengan 5000 malaikat yang terlihat tanda-tanda mereka. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa'lam wa anna al nasra ma'a as-sabr ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu akan datang disertai dengan kesabaran sabar itulah kunci keberhasilan ma'asyiral muslimin para pendengar radio innul qayyim a'azzanallahu wa iyakum kemudian poin yang ke-10 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sabar dan takwa itu sebagai tameng yang kokoh. Sebagai perisai yang kokoh. Untuk menangkal serangan dari musuh-musuh dan makar-makar mereka. Makar dari musuh-musuh Allah SWT. Maka apabila Seorang hamba membentengi dirinya dari musuh-musuh Allah dengan sabar dan taqwa. Maka itu adalah merupakan perisai yang sangat kokoh. Yang sangat kuat. Yang tidak akan mungkin bisa bagi musuh-musuh Allah untuk menembusnya. Dalam surah Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Apabila kalian bersabar, kalian bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan mampu untuk memoderatkan kalian sedikitpun. Poin yang ke-11, Tahu Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa para malaikat apabila hamba-hamba Allah itu telah memasuki surga, telah masuk ke dalam al-jannah, maka mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Mengapa para malaikat itu mengucapkan salam kepada ahlul jannah? Karena kesabaran mereka ketika mereka berada di dunia. Sabar. Kesabaran mereka di dalam istiqamah. Kesabaran mereka dalam meninggalkan maksiat. Kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai cobaan hidup menyebabkan mereka menuai hasil yang sangat mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd wal malaikatu yadkhuluna <Sessizia> 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum Bima sabartum fa ni'mal uqbad dar Dan para malaikat mendatangi mereka dari setiap pintu dari pintu-pintu al-Jannah sambil mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum Keselamatan atas kalian Ini disebabkan karena kalian telah bersabar dalam kehidupan dunia dan ini adalah sebaik-baik tempat yang akan kalian tempati. Ni'ma'uqbadar al-jannah disambut oleh para malaikat. Karena apa? Karena kesabaran kaum mukminin Wajib bagi kita menghadapi berbagai macam cobaan dalam kehidupan ini dengan as-sabru. Dengan sabar. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua belas, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apabila ada seseorang yang bersikap zalim, yang menganiaya kamu, yang menyakiti kamu. Maka hukumnya boleh kamu membalas dengan yang semisalnya. Itu diperbolehkan. Dia memukul kamu, kamu balas memukul dia. Dia mengumpat kamu, kamu balas mengumpat dia. Boleh. Akan tetapi bukan itu sikap yang lebih utama. Sikap yang lebih utama adalah bersabar. Bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Walaupun datang dari manusia. Mereka mencaci maki kita. Hadapi dengan kesabaran. Tidak perlu dibalas. Mereka menzalimi kita. Maka sabar dalam menghadapinya. Maka itu jauh lebih awal. Jauh lebih utama. Wain gaqabatun, fagqabu b-mithli ma'ouqabatun beh. Walla in sabartun, lahuwa khairul li Apabila kalian membalas seperti apa yang mereka lakukan kepadamu, hal itu diperbolehkan. Lalu Allah Subhanahu wa Taala menegaskan, Walla in sabartun. Dan apabila kalian bersabar, maka itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar di dalam ayat ini perhatikan ada ungkapan atau kata-kata yang menunjukkan penegasan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti huruf lam pada lain lam dan waw sebelumnya kata para ulama adanya huruf waw dan huruf lam itu menunjukkan ada sumpah di situ. Menunjukkan sumpah. Dan kalimat sumpah itu termasuk di antara bentuk takhid. Menguatkan sebuah ucapan. Jadi ada waw. Kemudian ada lam. Ditambah lagi lam berikutnya. Pada kalimat lah huwa khairun lah. Ada lam di situ. Ini semua menunjukkan penegasan Sehingga kalau kita terjemahkan Kita mengatakan Dan apabila Kalian bersabar Benar-benar bersabar Dengan penuh kesungguhan Kalian bersabar Maka pasti Hal itu lebih baik Bagi orang-orang yang bersabar itu. Ada kalimat-kalimat penekanan dan penegasan akan benarnya apa yang disebutkan oleh Allah taala dan Allah azza wajalla maha benar dengan segala firman-Nya. Poin yang ke-13. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maghfira, ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah. Kepada hamba-hambanya apabila mereka senantiasa bersabar dan beramal saleh, Al-maghfirah, ampunan. Wal-ajrul kabir, pahala yang besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan beramal saleh dalam surah hud Allah jalla wa ala berfirman illal ladzina sabaru wa amilussalihati ulaiika lahum maghfiratun wa ajrun kabir kecuali hamba-hamba Allah yang bersabar dan yang senantiasa beramal saleh maka apa yang mereka raih ampunan dari Allah Kemudian yang kedua ajrun kabir. Pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. Ini hamba-hamba Allah yang dikecualikan dari jenis manusia yang tercela. Siapa jenis-jenis manusia yang tercela itu? Yang diterangkan pada ayat sebelumnya. Yaitu orang yang Menjadi kafir. Orang yang putus asa dari rahmat Allah ketika mereka mendapatkan musibah. Dan demikian pula orang yang lupa diri. Ketika mereka diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Lupa diri. Walain in al-insana minna rahmatan. Thumma naza'naaha minhu innahu kafur wala in adaqnahu ni'ma'a ba'da dharratin masatuhu la kami memberikan rahmat kepada manusia lalu kemudian kami menghilangkannya kami melenyapkannya disebabkan karena mereka putus asa Disebabkan karena mereka kafir. Sebagaimana kami juga memberikan pada orang yang. Mendapatkan kenikmatan setelah sebelumnya mereka mendapatkan kemudaratan. Ketika mendapatkan nikmat maka mereka pun. Farihun fakhur. Terlalu berbangga diri. Akhirnya menyebabkan dia lupa diri. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka-mereka ini orang-orang yang tercela orang-orang yang tidak akan meraih ampunan dari Allah kecuali illal ladzina sabaru wa amilush kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal saleh merekalah yang akan meraih ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala Poin yang keempat belas. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesabaran di dalam menghadapi cobaan dan musibah itu termasuk di antara perkara yang paling kokoh, perkara yang paling utama, perkara yang paling mulia yang menjadi sikap seorang hamba. Mendapatkan musibah maka dia bersabar. Ini min azmil umur. Di Antara perkara yang paling kokoh, paling utama, paling mulia. Dalam surah asyura. Allahu Jalla A'ala wa berfirman. Walaman sabara wa ghafara. Inna dhalika la min azmil umur. Bagi orang yang bersabar. Dan bagi seorang yang senantiasa memaafkan. Maka sungguh itu termasuk diantara perkara yang paling kokoh, paling utama. Dan Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa'mur bil ma'rufi wanha'anil munkar wasbir ala ma asabak min azm al umur tatablah engkau memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari kemungkaran dan sabarlah kamu sabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu karena sesungguhnya itu termasuk di antara Perkara yang paling utama, paling kokoh yang menjadi pegangan seorang Muslim. Hadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Kemudian poin yang kelima belas, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kaum mukminin. Bahawa mereka akan meraih pertolongan dan kemuliaan. Yang disebut. Al-Kalimatul Husna. Kalimat yang. Al-Husna. Kalimat yang baik. yaitu pertolongan dari Allah SWT. Keutamaan dari Allah SWT. Kepada hamba-hambanya yang bersabar. Allah Jalaluh Alaih Berfirman dalam Surah Al-A'raf, "W T M Kalimah Rubbik Alhusna' Ala Bani Israel Bima Sabaru Dan telah sempurna Kalimat Rubbmu Yang Maha Baik Yang Maha Indah Terhadap Bani Israel Bima Sabaru Disebabkan Karena Kesabaran Mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada mereka dan itu hanya bisa diraih dengan as sabr bima sabaru karena sabarnya mereka berarti tanpa kesabaran mereka mereka tidak akan meraih itu poin yang ke-16 bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan syarat dari kecintaan Allah kepada seorang hamba dengan bersabar, dengan bersabar, maka engkau termasuk di antara hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai Allah Hu Jalalawala dalam surah Al Imran. Allah Hu Jalalawala wa berfirman, "Wakayyim min Nabiin qatil ma'hu ribyun kathir." Fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa ma stakanu wallahu yuhibbus sabirin Berapa banyak dari nabi yang ikut berperang bersamanya yang ikut berjihad bersamanya ribbiuna kathir Banyak orang yaitu mereka dari para pengikut Nabi yang telah dididik dengan keimanan dan amal saleh lalu dalam peperangan mereka mendapatkan cobaan mereka terluka diantara mereka ada yang terbunuh maka Allah swt menyebutkan ayat ini untuk menghibur Rasulnya shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Ketika mereka diberi cobaan, terluka dalam peperangan. Di antara mereka ada yang meninggal. Sabar karena hal itu telah dirasakan oleh kaum mukminin sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sudah berapa banyak dari kalangan nabi bersama dengan para pengikutnya yang begitu banyak. Mereka diberi cobaan ada yang terbunuh. Ada yang terluka parah. Fama wahanu. Namun hal itu tidak membuat mereka lemah. Atas apa yang menimpa mereka di jalan Allah SWT. Wama ba'ufu wa mastakanu. Dan mereka tidak menjadi orang yang ba'if. Orang yang lemah. Lemah hatinya. Lemah fisiknya. Dan tidak menjadi orang yang menghidakan dirinya di hadapan musuh-musuhnya. Berarti apa? Karena mereka bersabar. Mereka tetap bersabar untuk bersama dengan nabinya. Berperang bersama dengan nabinya. Walaupun menyebabkan hilangnya jiwa. Walaupun menyebabkan mereka terluka. Namun karena mereka membela agama Allah. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang bersabar. Poin yang ke-17 bahwa Allah Jalla Ala memberitakan Perangai-perangai yang baik. Keutamaan-keutamaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Hanya orang yang bersabarlah yang mampu untuk melakukannya. Yang menyebabkan mereka meraih keutamaan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam dua ayat di dalam al Qur'anul Al-Karim. Ayat yang pertama yang disebutkan dalam surah Al-Qasas. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan kisah tentang Qarun. Seorang yang sombong dan congkak yang hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihis salam yang lupa diri disebabkan karena nikmat dan kekayaan yang Allah berikan kepadanya dia merasa bahwa apa yang dia miliki dari kekayaan itu adalah hasil jeripayahnya sendiri yang wajib bagi seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan. Menyandarkan kepada Allah, هذا من فضله ربي. Ini adalah keutamaan yang Allah subhanahuwataala berikan kepadaku. Jangan melihat kepada diri kita dapat kekayaan wahai, saya berhasil karena saya begini, saya begitu. Dia menyanjung-sanjung dirinya, saya punya ilmu, ilmu saya tinggi, saya berhasil meraih jabatan ini karena kepandaian saya. Dia kembalikan kepada dirinya. Wallahu a'lam. Takjub. Ini penyakit ujub. Berbangga diri. Seorang mukmin tidak melakukan hal itu. Seorang mukmin ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia selalu mengembalikan kepada Allah. Bahawa ini keutaman dari Allah. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ Itu adalah keutaman yang Allah berikan. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika korun diberi harta oleh Allah SWT yang melimpah ruah. Apa kata dia? Inna ala ilmin indi. Ini karena keilmuan saya. Kepandaian saya. Sehingga saya berhasil mengumpulkan harta sebanyak ini. Ketika dia keluar dengan pakaian indahnya. Para pengawalnya. kendaraan yang indah. Maka ada orang-orang yang senang melihat kehidupan dunia. Apa kata mereka? Ya layta lana. Mithlama utia qarun innahu ladhu hazzin azim. Kami juga ingin mendapatkan seperti yang telah didapatkan oleh qarun. Dia memiliki bahagian yang banyak sekali dari harta. Ini orang-orang yang hanya memandang dari sisi dunia. Keindahan dunia. Orientasinya adalah dunia. Prioritasnya adalah dunia. Berbeda halnya dengan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Orang-orang yang memahami arti kehidupan dunia. Apa kata mereka? Sambil mereka menegur orang-orang yang tertipu dengan kondisi korun ini, kata mereka Wa ilakum khairun liman amana wa amil salihah, walla yulakha illa sabirun. Celaka kalian! Pahala yang Allah berikan itu jauh lebih baik. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman beramal soleh itu jauh lebih baik daripada harta dunia. Iman dan amal soleh itu masih jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh korun. Jangan kalian tertipu. Apa yang Allah simpankan untuk kaum mukminin dalam kehidupan akhirat itu jauh lebih nikmat, jauh lebih baik, lebih kekal. Jadi, ini orang-orang berilmu. Di sini pentingnya ilmu. Ilmu itu akan mengkondisikan seseorang. Sehingga dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga dia mampu mengontrol dirinya. Mana yang mesti dipuji, mana yang dihinakan. Adapun orang-orang yang jahil. Mereka hanya melihat dari sisi dunia. Wih. Bangga kalau melihat orang yang punya jabatan tinggi, bangga kalau mendengarkan ada Si Fulan, wah kaya raya, Si Fulan orang nomor satu terkaya dunia, Si Alan orang nomor sekian terkaya di dunia, bangga dengan itu, wah dia akhirnya berangan-angan, wah pengennya, ya kalau punya kekayaan maunya begini, maunya begitu. Orang kalau punya kekayaan Bisa melakukan apa saja Yang dia inginkan Subhanallah Apa bisa Apakah dia bisa Untuk menghalangi malakul maut Ketika ajalnya telah tiba Apakah dia mampu Untuk menghalangi Apakah mampu dia untuk membayar Sekian triliun Untuk menyelamatkan diri dari kematian Ketika malakul maut itu datang tak ada seorang yang mampu. Maka orang-orang yang berilmu itu mengatakan, Sawa khairun liman amana wa amilah salihah. Pahala yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal sholat itu jauh lebih baik. Dan tidaklah seorang yang mampu meraih hal ini kecuali orang-orang bersabar. Orang-orang yang bersabar itulah. Yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang mampu untuk mengontrol dirinya. Untuk tidak melakukan kecuali hal-hal yang diradai Allah SWT. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang disebutkan dalam surah Fussilat. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang keadaan kaum mukminin. Apabila mereka hendak menolak keburukan, tolaklah dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Walatastawil Hasan atau Walasayyidah Idfat biladhiyah Hasan. Tidak sama antara kebaikan dan kejelekan itu, keburukan itu. Tolaklah sesuatu itu dengan cara yang paling baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ Apabila antara engkau dengan dia ada permusuhan, maka sabar. Dia menyakiti kamu, balas dengan kebaikan. Sabar. Boleh jadi permusuhan itu berubah menjadi orang yang dekat, orang yang kamu cintai. Siapa yang mampu melakukan ini? Yang ketika orang berbuat kejahatan kepadanya, berbuat keburukan kepadanya, maka dia membalasnya dengan melakukan kebaikan. Siapa yang mampu? Wama yulakohah illa ladina sabaru. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu kecuali orang-orang yang bersabar. Wama yulakohah illa duhazin awin dan tidaklah seorang diberikan keutamaan tersebut kecuali orang yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai kepada poin yang ke-17 yang menerangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kesabaran dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang telah kita Terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.